Garizuma aldiko bigarren asteko eguena. Evangelizoa, San Lukasen liburutik. Aldiareta non egin gineutzen Jesusek fariseuei. Bazanak gizona biratz bat, purpura eta liño finez, jantzi eta igunero jai ederrak egiten zituana. Lazaro izeneko eskale bat barriz, Aberatxaren etxe atarian etzunda egoten zan zauriz Josita. Gogotzu jango zeukean aberatxaren maitik jausten zana. Txakurrek eurek ere etorri eta zauriak milikatzen eutxo izan. Honetan, hil zan eskalea eta ingeruek abranen altzora erban eben. aberatsa ere eta lur peratu eben. Hilen egoitzan onazetan egoala, begiak jaso eta Abraham ikusi eban urrun, eta Lazaroaren altzuan. Eta deharkas esan eban, Aita Abraham, erruk izakidaz, Bialdu eizu Lazaro atzamar mutura uretan buztietan nire mina freskatzera, Onaz egorritan nago eta sugarronetan. Baina Abrahamek erantzen noltsan, seme Gogoratu zaitez? zuk zorionukari izan zendua bizitzan lazarok barriz zorigaitzak. Horregaitik, orainarek atsegina aurkitu dau, eta zuk oinazeak. Gainera, gure eta zuen artean lehizean dago, eta gurata ere ezin da inor emendik igarro, ez da hortik gugana ere. Aberatzak barriro. Orduan aita abran, Bialdu egizu arrene lazaro gure aikearen etxera, bostan aia baditu deta. Jarri dagizala jakinaren gainean, eurak ere onyaze leku etorri zaitezan. Abrahamek erantzun eutxan, Ordabez, Moises eta profetak, entzun deiaela. Arek barriro, ez aita Abraham, hildakoren batez joan gobalitxake bioz barrituko litzatekeez. Baina Abrahamek erantzen dutxan. Moisesi eta profetaien zuten espadeutxe. Estabe sinistuko, ez da hildako bat biztuta ere. Jaunak esana. Iruzkina. Limozna da garizumarako aurkestu jakun bioz barritze ez bat. Gure ondasunak inguruko behartsua kontuan izanik banantzen jakitea, arek jainkoari eskertzeko eraleez. Gaurko evangelizioak ondasunen erabilpena dakarko gogora. Alperri galtzeko eta dira. Bertan daukaguan behartsuak ezusteraino itxutu eta geinkez, ez. horiete da zoriona behartsui ezikusia egitea Olango hei, zelango errukia deutzen Jesusek, izenik ere ez deutxe emoten, ez deuke zeren arduradik, hoke bizi dira. Ate honduan dagoan txiruak izena dauka, lazaro, jainkoak lagundu egiten dau esangura dau. Isila da, ez da bitzik jasoten, ez abairatxaren, ez jainkoaren, ez sinoren aurka txakurrak ere lagun dauz, eta bere lagun handienak eriotzeak eroan godau jainkoaren altzora, eta horra hor egoera barria. Txiroa ez da transparentea jainkoarentzat bere altzoan hartzen dau, bere iziltasunean, eta pozez eta zorionez beteten dau. Hauzei txaroten eban jainkoak bere beste semealabengandik baina zeban harek gandik lortu. Euren ondasunean alperrik altzeak eroan dauz oinazetara, eta antxedagoz, segonezinean erreguka zarataka, bere onetan egoen txiruaren isiltasuna irabazinaian, baina orain berandu da. Orain jarrerak ebein betikoak dira. Ez dago bat, batet, alde batetik bestera igarobideik. Ez zinezkoa da laguntzaak. Eta ezaugarririk handienak ere alperrekoak dira. Muistesi eta profetei entzuten espadetxe, ezta bezineztuko, eta hildako bat biztuta ere. Gogoratu daigu zanba, garizumako ezaugarriak. Ez daigu albo albobatera jaurti, baragua eta otoitza. Honek jainkoaren esku jarten gaitu. Eta arek ondasunen gainetik. Gure inguruko pobreen gana eldualizateko. Hortxa orkitzuko dugu, jainkoa zelan zerbitu, Jesusen antzeko, zelan izan. Salmoarekin otoitzean. Hau zerrapikatuko dugu. Bai doatzu, jaunagan itxaropide dauan gizakia. Bai doatzu, jaunagan itxaropide dagoan gizakia. Bai doatzu gaiztoen asmoari jarraitzen ez deutxona. Hobendunen bidean ez da Lotxabakoen batzarrean jarten ez ustera jaunaren legean atsegin dagoana, gauta egunaren legea ausnartzen dagoana. Bai doatzu jaunagan itxaropide dagoan gizakia. Urhertzean aldaturiko zuatzalakoa izango da, bere sasoian emoten da frutua, eta horririk ihartzen etxako, zeregin guztietan ondo joako. Bai doatzu jaunagan itxaropide dauan gizakia. Ez horrela gaiztoak, ez horrela, haizeak daruan lastoalakoa izango dira. Zintzoen bidezain jaunadago, gaiztoen bidea barriz ondamendirako, Bai doazu jaunagan itxarro pide dauan gizakia.